Ні ліворуч, ані праворуч. Ні сюди, ні туди. І так смерть, і так капут. А люди ті на льоду вже щепилися, і ось-ось мала вибухнути бійка. Вони махали один перед одним руками і, мабуть, сипали один одному в лице прокляттями. А тоді враз повернули підводи назад і кинулися, чим дуж по льоду вздовж поворсклі. «Поки десь під ними не репне лід», – подумав Максим, – гірко іронізуючи, але іронізував він насправді не з них, а, скоріше, з самого себе. Перед ним була та сама дилема, що й перед ними. Максим дивився пильно перед собою на річку, а потім на той бік, на село, обсаджене військом, потім знову на річку, двічі підходив він до крутого берега і двічі вертався назад і знову сідав на лавочці». Попід берегами обабіч хребта збриженої криги швидко текла вода. Тут лід уже сів на дно, а почасти і відійшов від берега. При самому березі вода була глибока. Максим дивився на ту воду, і усе в ньому здригалося від пропасниці. Вернувшись до лавочки, він сидів і стугою дивився на сонце, дивився на сині гребні борів і лісів, що тяглися праворуч по дворською, і розумів, що в нього немає іншого виходу. Ось тут напроти нього та лінія, якою він мусить іти. Іншої немає. Іти на обмин без глуздя. Він ще сьогодні до півночі загине там, у тих лісах засніжених і холодних, і тяжких непрохідних. Сорок кілометрів тими лісами? Ні... Лінія його руху уперед лежить не там, а ось тут, просто перед ним. Це як тая доля, що її і конем не об'їдеш. Рано чи пізно, а цю річку треба переходити. Чи перелітати, а чи перепливати, але однак треба. І чим більше він буде вагатись, тим менше в нього буде шансів на те, щоб дістатися на той бік живим. Та Максим сидів і вагався, розмірковуючи і намагаючися сам себе обдурити. Десь потайки, либонь покладаючись на якийсь щасливий випадок, на те прислівне російське «Авось!» Чи наше «Якось воно буде!» «Гм!» — сказав хтось у нім'ї хидно. Ті дядьки кинулись назад, але в них є ще оте «назад», а от у тебе... По тій фразі очі його, що вже почали були дрімати, враз широко відкрились. Він пильно подивився на той бік, ген на село, вибираючи точку напрямку, ніби мішень для пострілу, а тоді встав і пішов до берега, і навіть ані на хвильку, не затримавшися, спустився до води і побрів. Вода доходила вже до колін, до пояса, вище. А він брів і думав, зрину чи не зрину? Ні, він не зринув. На глибині, що сягала по руки, перебрів перший потік і вибрався на крижаний хребет. Перейшов його і побрів через другий потік. Вода сягнула трохи вище, але нічого не зринув, не довелося пливти і тішився з того. Чомусь йому здавалось важливим, щоб на ньому лишилася хоч якась суха латка на грудях чи на спині. За день його сонце обсушило таки досить добре. Вийшовши на берег, Максим струснувся як вовк після купелі і озирнувся назад. Там у відхиленій хвірці свого двору стояла мати, традиційно підпершись у підборіддя рукою, і дивилась на нього. Максим навіть відчув на собі її печальні очі. Затримавшись на ній поглядом на мить, на коротеньку мить, він пішов на простець до тієї точки, яку намітив з того берега. То був німецький патруль на краю села. Максим розумів, хоч був у пропасниці, що обійти, обминути ту точку він не зможе і не мусить, бо той же патруль, однак, його дожене кулею і застрелить з місця. Не зводячи з нього очей, Максим ішов навпростець по ростальній ріллі, потім по грядках, загрузаючи в розквашений чорнозем по коліна і ледве витягаючи ноги. Патрон дивився на нього пильно. Він дивився з великим інтересом, спостерігаючи його весь час ще відтоді, як Максим опустився в воду з протилежного боку ворскли. Він аж витягався на ногах, приглядаючись. А коли Максим став наближатись, патруль ліг. Уже з Максим побачив, що він лежав на соломі, а перед ним стояли три кулемети, з'єднані ланцюгом в один агрегат смерти і спрямовані на ліс, у той бік звідки йшов Максим. А вся ця вогнева точка, цей пункт спостереження і захисту, знаходився під шматком паркану як під щитом, що вцілівши, стояв на самісінькому краю села. Він був висунений на південний захід, над шляхом, що йшов до станції. До станції К та до цукрокомбінату, що були так добре знайомі Максимові. Туди повз ту станцію і той комбінат, йому саме і треба було йти. Солдат біля кулеметів був зовсім молоденький Порубійко але пиховитий і грізний, сповнений відчуття величі свого райху. Коли Максим наблизився, він несамовито закричав «Хальт!», а тоді, зупинивши, подивився пильно на нього мокрого, напівпритомного, з босими ногами, обліпленими по коліна масною грязюкою, і зареготався. Довго сміявся, а тоді папір, гримнув нагло, урвавшись сміх, що його він ледве стримував. «У тюрмі», — відповів Максим байдуже по-німецькому. Патруль раз перестав сміятися, насупився, поправив ремінець шолома під, під боріддям і подивився на Максима спід лоба, насторожено. Водив очима знизу вгору, згорев вниз, із босих ніг, що стікали грязюкою, і до рота, дивуючись, що Максим заговорив до нього по-німецькому. «Партизан?» – спитав понуро, тримаючись за руків'я середнього кулемета. Максим покрутив головою. «Ще ні», – сказав по-українському. «Вас?» – перепитав патруль, аж рото роз'явивши на таку незрозумілу відповідь. «Ні», – відповів Максим уже по-німецькому, розводячи іронічно порожніми беззбройними руками. «Добре». — сказав патруль, ніби аж тепер побачивши, що Максим цілком беззбройний. — Добре. І закурившись, щось обертав у своїй голові, пильно дивлячись десь просто перед собою на шлях, де ген-ген на обрії, бо вонів стрункий демар. Перед очима патруля, метрів яких за сто, шлях, ідучи в напрямку до того димаря, нагло вривався, перетятий скаженним потоком. Той поток гнав зі степу, розірвавши геть греблю, і клекотав, крутив шматки криги, вігті соломи, божкі й палічя, що підхопив на шляху свого переможного бігу. Патруль одвів очі від потоку, глянув ними на Максима, посміхнувся злобно і несподівано спитав: Спортсмен? Спортсмен? Ну так ось я тобі наказую. Розумієш? Я тобі наказую, іди ось через цей потік, просто. Іди отак, посередині. Максим стояв і дивився, як той потік шаленів, клекотав перед ним. Дивився ліворуч, дивився праворуч і бачив, скільки сягав погляд. Вода шла буряно, несамовито, перетявши шлях до його мети. — Ну чого ж ти? — визирівся патруль. — Там он... «Де той Демар, там на станції розташована комендатура, і от ти йди прямо туди, і там зголосишся, там розберуть, чи ти партизан і де твої документи, ясно, і ніде ти не ділишся, тут рівно як на долоні». І кинувши цигарку, повернув усі кулемети в показанім напрямку. «Ну, — сказав нетерпляче, і враз засміявся, — боїшся? Нічого!» «Ми тут учора переходили. Правда, в нас потопилися, позахлиналися коні, але то нічого. А тобі однак. А я подивлюся, і не витримавши враз, залився сміхом від однієї уяви, як то цей гунт топитиметься. А я подивлюся, який ти спортсмен. Ха-ха-ха, спортсмен».